În limba Călătoriile uimitoare ale lui Simbad, partea întâi. Hei, Tac! Hei, Tic! Poți să te întreb ceva? De ce e oceanul atât de plictisitor mereu? Plictisitor? Despre ce vorbești? Acesta este locul exploratorilor, aventuroși și neînfricați Oh! Ura! Aventurile apei! Valurile sunt o bijuterie de văzut. Și acești călători sunt atât de neîmplicati încât mă hrănesc cu mâncare râncedă. Haide, haide, nu fi atât de pesimistic. Din când în când vine un om care arată curaj și iubire pentru necunoscut, la fel ca Simbad. Simbad? Da, Simbad Marinarul. Nu-l cunoști? Ah, stai, să mergem la oala magică. Călătoriile lui merită să fie văzute Păi asta e doar apă! Ai de gând să faci puțină abracadabra? A, abracadabra este învechit acum! Privește și învață! Apă, apă, limbe de și albastră! Arată-ne tot ce este pierdut în tine! O, apa magică! Arată-ne povestea lui Simbad, marinarul! Bun venit în Bagdad! Orașul fiorilor și casă pentru Simbad, marinarul nostru! Simbad! Am auzit că pleci spre o altă piață pentru afaceri! Da, unchiule! A fost o prostie să cheltuiesc toți banii tatălui meu! Nu mai am nimic! Trebuie să-mi duc mai departe afacerea! Voi pleca mâine cu alți oameni din Bagdad! Foarte bine, fiule! Drum bun! Să ai o călătorie pașnică! Și Zimbad a plecat în prima sa călătorie Zimbad a iubit prima lui dată la bord Briza, vântul, apele curate și albastre Toate l-au chemat Dar încet, el s-a săturat de asta A vrut cu disperare să ajungă pe pământ Dar nu era niciun semn al vreunei insule în apropiere Când deodată... Capitane, văd o insulă mică! Da, capitane, da, uite. capitane uite! Aha, o, apa apă, cu apă, cu o bucată de, de, pământ. de pământ! Această insulă este frumoasă! Hey, apă, cu Unde te duci? Masa e gata! Mă voi întoarce în curând! Vreau să mă uit în jur! Totul este frumos, dar am sentimentul că ceva nu este în regulă. Pământul se simte puțin diferit. Așteaptă! Stai, ce se întâmplă? De ce se mișcă pământul? Trebuie să mă întorc la vas! Simbad a alergat cu viteză maximă, dar el era atât de adânc în pădure. A fost un drum lung înapoi. Între timp, ceilalți comercianți au simțit și ei mișcarea pământului. De ce se mișcă insula? Ai simțit și tu asta? Hai, întorsăște-te! Insula se mișcă! Ceva e în regulă? Da! Să ne întoarcem la vapor! Fugiți! Asta nu e o insulă! Asta e o balenă dormită. Am trezit-o cu focul! Nu! De ce doarme această balenă deasupra apei? Să-l văd vă! Fugiți! Și asta a fost! Balena dormise atât de mult Încât o pădure a crescut pe ea Toată lumea era atât de înspăimântată Încât nici măcar nu știau cine s-a urcat pe vapor Și cine a fost lăsat în urmă Simbad fugea cât de repede putea Dar apoi... Wow! Pământul s-a surpat Ce se întâmplă? Balena intra în apă Și lua întreaga pădure împreună cu ea Nu! Așteaptă! Aaaa! Simbad a crezut că totul s-a terminat pentru el Dar soarta avea altceva plănuit pentru el oh, Oamenii mei! Vastul a dispărut! Ce fac acum? Nu trebuie să-mi pierd speranța! Această apă mă va duce undeva Simbad a plutit pe copac zile și nopți În cele din urmă a ajuns la țărm era atât de obosit încât a adormit imediat Când s-a trezit, îi era foarte foame și era însetat oh, Acest loc nu are nimic Dacă vreau să supraviețuiesc, trebuie să încerc să urc Trebuie să fie ceva acolo sus Wow! Ce este locul ăsta? Apă! Dumnezeule, când eram pe navă, mi-a fost dor de pământ Acum sunt aici, mi-e dor de apă ah, Sunt atât de înfometat Ce se aude? Cai! Deci trebuie să existe și oamenii în jur de asemenea Ești un cal puternic Unde este călărețul tău? Hei! Nu te-am văzut niciodată aici Cine ești tu? Vai! Mă bucur să mă întâlnesc în sfârșit cu oameni Nu-ți face griji, nu sunt hot sau altceva Mi-a fost foame Așa că am venit în pădure după mâncare Sunt marinar Am fost pe o insulă plătitoare. Care de fapt era o balenă Care m-a înecat Atunci eu... <sus> o balenă, bine Poate că te-ai lovit la cap prea tare, prietene Să-ți dăm mai întâi ceva de mâncare Sunt sigur că m-am lovit la cap Dar într-adevăr a fost o balenă Dar da, în niște mâncare ar fi bine Și apoi m-a tras în jos cu ea Adică, imaginați-vă toți acești ani, balena plutea cu o pădure pe spatele ei. O pădure întreagă. Apoi, o mână de oameni și un foc au forțat-o să meargă sub apă. Nu sunt surprins că balena era supărată. <laughs> Vă spun, nu i-am lipsit deloc echipajului când au tras ancora. Nu-i pot învinovăți. Toată lumea s-a temut pentru viețile lor. Ghinionul meu, zic, eu am fost singurul care a plătit în derivă pe mare. Ghinion, despre ce vorbești? Povestea ta e uimitoare! Știi că noi venim în această parte a insulei doar o dată pe an pentru a hrăni caiei regelui? Dacă ai fi fost în derivă mâine, noi am fi plecat! N-ai fi găsit niciodată o cale spre partea locuită a pământului fără noi! Partea locuită? Bineînțeles! Unde trăiesc oamenii! Hai să te ducem acolo! Regele nostru va fi fericit să audă povestea ta! Soldații l-au dus pe Simbad în partea locuită a insulei. Era un regat mic cu oameni buni. Simbad s-a întâlnit cu regele și a spus povestea. Hmm, Marea este plină de surprize și mistere, într-adevăr. Ești un om curajos. Le voi cere oamenilor mei să aibă mare grijă de tine. O, oh, înălțimea voastră, acest lucru este mai mult decât mi-am dorit. În dimineața asta am crezut că voi muri pe insula asta. Și uităm mă aici, stând în fața unui rege generos. Vă rog, permiteți-mi să vă fiu de folos. Deci vrei să-ți câștigi existența aici? Sunt impresionat! Nu ai spus că erai comerciant? Ei păi bine, atunci am o treabă perfectă pentru tine. De ce nu ne ajut să păstrăm înregistrările tuturor mărfurilor aflate în tranzit în port? Ar fi grozav Simbad a fost onorat să fie de ajutor La urma urmei, i-au salvat viața Au trecut câteva săptămâni Iar Simbad, fiind Simbad, s-a plictisit de slujbă ah, Cum mă întorc eu vreodată în Bagdad? Nu există niciun fel în care regele mi-ar împrumuta o navă ca eu să mă întorc Și cum mă voi întoarce? De parcă aș ști calea Din câte știu eu, s-ar putea să ajung din nou cu balena îmi pariu că viața ei este mai aventuroasă decât a mea acum. Odată? În timp ce Simbad ține evidența încărcăturii? Deci, asta aparține lui Simbad. Stai, Simbad? Hei, te cunosc pe tine. Mm, serios? Nu aș crede că fața mea e atât de comună. Această încărcătură aparține unui comerciant pe care l-am avut pe navă, Simbad Marinarul. Din păcate, l-am pierdut în mare. Doamne, eu sunt Simbad Marinarul! Și eu sunt regele acestei țări! Iar asta a fost o glumă foarte proastă! Îl cunosc pe regele acestui loc și spun adevărul! Știu despre balenă! M-a adus în apă și am plutit aici! Sunt într-adevăr Simbad! Oh, nu ți-am spus despre balenă? Îmi spui adevărul, nu-i așa? Oh, Simbad, e atât de bine să te văd din nou! Te vei întoarce cu noi? Da, desigur, mi-e dor de casă Va trebui să mă întâlnesc cu regele și să-i explic totul Ești un om norocos să te poți întoarce acasă, Simbad? Ai lucrat din greu aici Voi cere oamenilor mei să te plătească Și uite, păstrați asta, călătorie plăcută Tu ești cel mai bun în înălțimea ta și așa, Simbad a luat nava și s-a întors acasă. La oamenii săi, la prietenii și la familia lui. Wow, tac! Acest ocean e cu siguranță plin de multe mistere! O pădure pe o balenă! Cine ar fi crezut? A -a -a. Asta nu e tot Nu știi despre povestea ouălelor? Și cea cu șerpi? Ce? Nu! Spunem, spunem! mi, spune -mi. <laughs> Toate la timpul lor, prietene Acum să mergem să mâncăm ceva Sunt flămân Da! Să mergem pe balena adormită Ce? Nu! Nu mai zbor atât de mult acum